sizə nəsiyyət edirəm Allahdan qorxasınız, təqvalı olasınız bu nəsiyyəti də hər bir müsəlman, öz müsəlman qardaşına daim etməlidir daima bir-birimizin yadına salmalı, yoxcəyə Allahdan qorxam Əbəl Seyirə Peyğəqəm Barzal Sələm demir ki mən sizə qəbir ziyarətini qadağan etmişdim indi sizə əmr edirəm qəbirləri ziyarət edəsiniz həqiqətən o sizə ahirəti bir rəvayətdə də ölümü qəbəz alacaq. Ahirəti də ölümü də yadda salmaqda hikmət nədir? Təqva açsın, Allahdan qorxasın. Biz əməllərdən çəkinəsən, özün üçün ahirətə hazırlıq görəsən. <coughs> hazırlıq nəyə? Olmanırıq. Ahirətdə olan hesabata. Hər bir insan Allah qarşısında hesabat verəcək. Allah ona aqsab edəcək sallallahu əleyhi və ərəbcə hesab kəlməsi iki mənada işlənir. Quranda da, sünnədə də lugatin həqiqi hesab, yəni saymaq. Peyğəmbər sallallahu deyir ki, "İnna ummatun ummiyyə la naktub və la nəhs". Biz yazıb oxumağı bacaran, bazarmayan bir ümməti. Nə yazmağı bacarırıq, nə də saymağı. Amma oçu ki, qaldı din tərəfdən olan mənasına, din baxımından olan mənasına, hamıza məlumdur ki, o hesab Allah'ın haqqı hesabıdır. Allah hər bir şəxsi soru-sual edəcək, soruşacaq əməllərə barəsində kimisinin mükafatını, kimisinin cəzasını verəcək. Bu hesab da, o haqqı hesab, Quran, sünnə və icma ilə sabitdir. Bakmayara ki, Bəzi firdələr bunu inkar edir. Mötəzillər və səyirə, cəhmiyyələr və Lakin bu Kur'an, sünnə və icmə ilə sabit olur. Kur'an-ı Allah buyurur, İnnə ileynə yəbəhəm sünnə inə aleynə hisəbəhəm. hamı bizim huzurumuza dönecək ve hamı haqqı sabə edəcək, sorgusal edəcək.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 Və başqa bir hədislə deyir ki, o şəxsdəki haqqısa bulunacaq, ona əzab veriləcək. Bu hədisləri bir sonra izah edəcəm. Hədislərin, ayənin və Peyğəmbər s.ə.v.in başqa hədislərinin arasında zahirdən zibdiyyət var. Buradan belə bu məna çıxır, məna çıxır ki, hər bir şəxsə əzab <gülüyor> əziyyət veriləcək. Hər bir şəxs həlak olacaq. Çünki hər bir şəxsi Allah s.ə. soruq sual edirəcək. Ətləb Peyğəqəndərləri də. Peyğəqəmbər s.ə.v-in duası Allahümün həsibni hesabən yəsirə. Allahümün məni yüngül haqq hesabımı asanlaşdır. Yəni, o deməkdir ki, Peyğəqəmbər s.ə.v-ə də o haqq hesabı ola bilər. Soruq ola bilər. Yalnız ismisindən o ediliyib, 70 bu 70-mi? Əvvəlki Dərslərdə qeyd etmişəm, yetmiş yetmişmi, soruq sualsız zənnətə daxil olanlar. Onlar, bəli, onlar sonra haqqı səb olmayacaq. Onlar soruq sualsız zənnətə daxil olacaqlar. Və maraqlı, ən maraqlısı bura... ondadır ki, biz, müsəlmanlar, ümmətlərin sonuncusu olmağına baxmayaraq, lakin soruq sualda bilinci olacaqlar. Bizden birinci sorgusu alınacak ve biz birinci cennete rahatsız olacağız. İnşallah. Bütün bu taksabla bağlı olan ayya ve ədisləri cəm etdikdə alimlər belə qərərə gəlib ki onu iki qismə bölsün. Və birini Hisəbul Ard adlandırıblar birini de Hisəbul Münəqəşə. Hisəbul Ard ne demək? Erz olunan haqqısabdır. Yəni, yalnız ərz olunacaq ki, belə etməsən, belə etməsən, yalnız ərz olunacaq. Sonra isə həmən şəxs bağışlanacaq və zənnətə daxın olunacaq. Amma münaqişə, niyə belə etməsən, niyə belə etməsən? O ki, bu cür soruq sual oldu, həmən şəxs başaq sözəyir ki, artıq o həlak oluyor, artıq o zəhənnəmliydir. <coughs> Bunu da ayət əsdiq edir Fəhəmmə mən utiyə kitəbəxu bəyəminhim Fəsəv fə yuhəsə yəsirə Kiminki kitabı sağ tərəfindən veriləcək əməl dəftəri Onu asanlıqla soruq-sual edəcəyik Yəni, onun üçün yalnız ərz olunacaq, belə etmirsən, bax, bu cünayə etmirsən, bu səhv etmirsən Ancaq səni bağışlayırıq O birisi üçün yox, niyə belə etmirsən, niyə bunu belə etmirsən İndi bunun cəzasını təkədəksin. Qımar radiyallahu anhu <coughs> həmən o hər şey hesab, haqqı hesaba misal gətirir Peyğambar s.ə.və. S.... Çox gözəl ədisdir. Bir, Peyğambar s.ə.və işitdim ki, qiyamət günü Rabbimiz, yəni Allah ümünə yaxınlaşacaq. Onun üzərinə örtüyü salacaq, keyfiyyətimizə məlum deyil və ona deyəcək bu dediyini eski seçitməyəcək deyəcək ki bilirsən də bu günahı etmişsən bilirsən bu günahı etmişsən filan günahı, filan günahı nömin də deyəcək ki bəl, ya Rabbi bu etmişəm və bunu dedikdən sonra eləzən nə deyəcək ki, bir an artıq həlak oldu Sonra Allah s.ə.q. önə deyəcək ki, artıq mən sənin günahlarını örtbastır etdim. Heç kəs bu barədə bilmir. Dünyada da o günahları gizlində saxladım. Heç kəs bilmədi. Amımızın günahları var və bir-birimizdən xəbərsizlik. Allah da onu qoruyan. Əgər biz o günahları çobudzasına və yaxud Allaha asi olaraq, utanmayaraq etsəydik, Allah əmin ola bilərsiz ki, onu üzrə çıxarırdı. Necəki kimlərincə günahlarına, səhvlərinin üzrə çıxarırdı. Hər birimizin səhvim var, bunu heç kəs tam var. Amma Allah onu qoruyur, heç kəs ondan xəbər tutunur. Öv fikir ver, gör nədir? Dünyada ki, qiyamət günü uzun olacaq. Ola bilər bir yerdə onlar sorğusal olursun, başqa bir yerdə olunmasın. Allah səhvənə talib bunu qəsəd etsin. Ta ki, əvvəlində Sorğu sual etsin, bəs salam. Başqa bir yerə gəlib çatanda, sıra sıraq, gəlib çatdığında sorğu sual olunmasın. Birbaşa kimisi kim kimisi cəhəndəsə. Bu ehtimal var. Bu birinci ehtimal, bu birinci cavab. İkinci cavab, onlar, yəni insanlar və cimlər sorğu sual olunmayacaq, yəni əvvəlki sorğu sual kimi sorğu sual olunmayacaq. Yalnız onlara deyiləcək ki, bu, bu, belə etmişsən, belə etmişsən. Yəni, münagişə zəminində olmayacaq. Əhz olunacaq olar ki, bax bu günah etmisən, bu günah etmisən. O insan və cinlərdən söhbət Bu ehtimallardan. Ona görə əgər hər hansı bir ayənin mənasında müəyyən ehtimallar meydana çıxırsa, qəti şəkildə heçəsə bilmək ki, bu ayələrdə ziddiyyət var. Hər biri özünə görə mənası var və qiyamət günü olan sorğu-sualı kimə cavab Allah bilir. Yalnız Allah ha biləndir. İkinci, peyğəmbər sallallahu heç kəs əməli ilə cənnətə daxil olmayacaq. Və nə qədər Quran-ı Kerimdə ayələr var ki, Allah s.ə.vələ deyir Qulü başrə və həniyən biməkuntum təaməlun. Etdiyiniz əməllərin bu qabirində, indi yeyin içsin cənnətdə. Bu cürələr var. Nə qədər? Bu ayə ilə bu hədis zahirdən ziddiyyət doğurur. Lakin mənası izah olunduqdan sonra görürsən ki, doğrudan da İzaha ehtiyaz var. Heç kəs deməsin ki, hər kəs Quranı və hədisi oxuyub özü dərk edə bilər. Özünü dərk edə bilməyəcəksən. Mütləq onu dərk edənlərə müraciət etməyəsən. O da sahabələrdir. Onların ardıcıları. <coughs> Hədistəki qıqqı, yəni bi, ön qoşması, dəyət xulə cənnətə bir əməliyi, o, bir ön qoşması müqabil mənasındadır. Yəni, bunun əvəzinə. Yəni, əməlinin əvəzinə heç kəs cənnətə daxil olmayacaq. Ayələrdə bir bir məkuntum təaməliyə, o, bir ön qoşması isə əməlin, yəni, salih əməlinin cənnətə daxil olmağa səbəb olmasına işarədir. Onun səbəbinə nə? Səbəb əvəzinə yox. Allahın əvəzini heç kəs verə bilməsin.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 hədislərdən də Peygamber s.ə.v deyir qiyamət günü ilk soruqlu sual axıttığın qan haqqında olacaq ikinci rəvayətdə deyir ilk soruqlu sual namaz qılıb qılmamağın barəsində olacaq yaxşı hansı birinci olacaq hər ikisi ilk soruqlu sualdan olacaq birincisi Allah ilə sənin əranda o günah törətliyinə görə E, namaz qılmadığına görə. İkincisi də, bəndə elə sənin aranda. Yəni, Peyğambar s.a.v demək istəyir ki, Allah elə sənin aranda olan əməllərin ilk soruşulacağı əməl namazdır. İnsan ilə sənin aranda olan münasibətlərdən ilk soruşulacağı əməl, o axıttığın qan olacaq. Ki, niyə bunun qanını Və niyə namaz qılalımısa? <coughs> Sonra, başqa bir məsələ, kafirlərin haqqısa bulunmasıdır. Məhər kafirlərin haqqısa bulunmağa ehtiyaz var, artıq, bunlar kafirdir. Neyə soruşulacaq bunlardan? Bunlar cəhənnəmlidir. Bunların hiç soruqsalda ehtiyazı yoxdur. Bu, birinci reyidir. Bu da batıl reyidir. Dəlil də bunlar gətirir ki, vələ, 100 sələnin zunubi həmul mücrimi. Bu kafirlər, həddə aşanlar, soruqsal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 Onlar üçün elə bir təşrar olacaq. Günah etmirsən, biz daha onları alçaltmaq üçün, əskiltmək üçün, soruşulacaq üçün, niyə belə etmirsiniz? Hamı beyiş edəcək? Bu bir. Bu, bu şeydə, bu soruq onlar üçün bir əzab olacaq. İkinci, Allahın adil olduğunu bütün məhşər günü yığılanlara göstərmək üçün. Allah adildir. Onları sorğu-sual edib və vağibli cəza, vağibli cəzasını verəcək. 3-cü sorğu-sualdan bu nəticə çıxır ki, bu şəriə, Qurani-Kərimdə gələn şəriə əmrlər və qadağalar onlara da aiddir. Heç kəs deyə bilməz ki, kafirə namaz qılmaq vacib deyil. Vacibdir. Yəni heç kəs deyə bilməz ki, kafir birinci müsəlman olmalıdır ki, sonra namaz qılsın. Sözsüz o mərhələni keçməyəlidir, müsəlman olub, şəhadəti gətirib, sonra namaz qılmaqdır. Amma Allahın xitabı, namaz qılın, oruç üçün zəkat verir, hamıya aidir. Kafirə də, münafiqə də, müsəlmanə Hamıya. Və bir də sonuncu, bunu onu göstərir ki, yəni o şovqusal onu göstərəcək ki, kafirlər də öz aralarında müxtəlifdirlər. Kimisinin küfrü azdır, onun cəzası yüngür olacaq. Kimisinin də küfr, lab pislik. Vəlayın, el lab əddəndən artıq çoxdur. Onun da əzab əzabı lab şiddətli olacaq. Əgər e soruqsal olmasa, hamısına eyni əzab verilsə, bu da ədalətdizdir, yollar. Biri daha çox gülmə edib, küfr edib, şirk edib, birisə yalnız hər bir günah edib. Onların əzabı, cəzası tərqlənəcək. <tək> Sonra biz bilirik ki bizə məlum olan yaradılanlar 4 kisdir. Cinlər, insanlar. Bunlara əmr olunub şəriət və bunlar da cavab verəcəklər. Sorğu-sual olunacaqlar. Kimisi cənnətdə, kimisi cəhənnəmdə. Bələiklər onlarsan heç bir sorğu-sual yoxdur, çünki onlar <coughs> Allahın əmrini heç bir etirazsız yerinə yetirirlər. Dördüncü heyvanlardır. Ha, heyvanlar üçün də sorun. Amma heyvanlar insanlardan, cinlərdən fərqli olaraq zənnət zəhənnəmə düşməyəcəyir. Onları Allah-ı torpağa tevr Heyvanların sorğusal olunmasına dəlil Qur'an-ı Kerimdə Allah-ı Allah-ı Allah deyil وَاizə, O vəhşi heyvanlar həşr olunacağı gün, toplanacağı gün, Tələcəql, toplanacaqlar ki sorğusal olur. İkinci başqa bir ayədə: "Kome min debetin fil ard wa la tayirin yusiru bi elə bir heyvan, göydə bir elə bir quş yoxdur ki, sizin kimi ümmət olmasın. Yani onlar da özünə görə ümmətlərdir. Toplum özlərinə görə o heyvanlar. Mən Fərratla şey. Söz məhfuzda heç bir <gülüyor> şey qeyd olunmamış kalmayın. Hər bir şey qeyd olunub. Heyvanlarda, da, quşlar da, kim harda nə əməl edir. Hər bir şey qeyd olunub. Qiamət günündə xatırlanacaq bizə. Sun me'ilə Rabbim yəhşər. Həman heyvanlar sonra Rəbbinin huzurunda toplanacaqlar. Sorğu-sual olunmaq üçün. Hədisdə də peyğəmbər sallalləm hə? yalnız bir o, həq sabı, keyfiyyəti barəsində danışır ki, buynuzlu qoç, buynuzsuz qoçun vurub arasınısa zəqələyirsə, ya zırubsa, həmin o nazlum zalın qoşdan intiqamını aldıqdan sonra Allah onları torpağa səvrəcək. Və sual ola bilər ki, əgər bu torpağa səvrələcəksə, və ya dünyada ikən heç bunlara Allahın əmrləri, qadağaları, heç bir təxir yoxdursa, əmr, qadağa yalnız cinlər və insanlar üçündürsə,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 keyfiyyəti bizə məlum olmayan bir tərəzidir. Tərəzinin iki mənası var. Yəni, mizan kəlməsinin hər iki mənası var. Nedə ki, hesab haqqı hesabın iki mənası olduğu kimi. Mizan kəlməsinin də iki mənası var. Ədalət və bir də Allahın, kıyamət günü ortaya çıxart çıxartdığı tərəzi. O tərəzidə ki, əməllər və ya əməl dəftərləri Çəkiləcək Ədalət olduğuna Qurandan dəlil Və səmə rəfa əhvə və də alməyəcəm Allah s.ə. göyü Uzaqdı, yəni yaratdı göyü Və ədaləti Qarpa il İnsanlar arasında O ədalətli olmağı əmr etdi Necə ədalətli olmağı da Öyrətdi Ancaq təəssüf ki, insan buna Canların əksəriyyətə buna əhəl qoymur Əməl etmir Bən <Gülüş> gözəl bu tərəzi barəsində qəriəyə sorusunu oxuya bilərsiniz. Hər iki tərəfin ağibəti barəsində Allah Tala orada qeyd edir. "Fə men səqulat məvazinuhu Kimin tərəzi ağır gələrsə, o gözəl həyat kimdə ola? Yəni cənnətdə. Fə, zəhnəhu, fə Kimin tərəzi yüngül gələrsə, anası cəhənnəmdə var, haviya." Anası, niyə anası, dedi? Yəni, ana-balanı necə bağırına basırsa, həmən o haviyyə cəhənnəm də o şəxsi elə bağırına basırsaq, bıraqmayasaq. O mədraqə məhiyyə, nə bilirsən o haviyyə, nə deməkdir? Yərun həmiyyə, Allahın yandırıp yaxan odudur. Maraqlı burasıdır ki, həmən bu ayələrin əvvəlində Allah s.ə.v. bir ayə deyir və Peyğəqəmbər s.ə.v. onu sox belə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 Həmən gün də o kafirlərin misalı ona bənzəyəcək. Ki, Peyğəmbərlər ümumətlərini oğudan çəkindirirlər. Bunlar isə gəlib özlərini çırpırlar oğudan. Heç kəsi, heç kəsi məzburen oda salmır ki, hədistə də yenə bu həqiqi tərəzinin qiyamət günü olmasına dəlil Peyğəmbər s.ə.v. Sall deyir, kəlimətəni, xafifətəni ələllisən, təqillətəni filmizən,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 Bütün insanlar üçün, cinlər üçün bir tərəzi olacaq. Amma əməlləri o tərəzidə çəkiləcək. Həqiqətisə Allah bilir. Tərəzidə nələr çəkiləcək? Tərəzidə çəkiləcək insanın əməlləri buna da dəlil və yaxşı hədistlərdir ki, kimin əməli ağır gələr, kimin əməli yübdür gələr. İkinci, insanın özü də çəkilə bilər, Uxarədə hadis var ki, qiyamət günə bir, bir köpər, kök, burada bir pili, yəni kök bir insan gətiriləcək, bu tərəzidə heç ağzıq qanadın qanadı qədər ağırlıq olmayacaq. Yenə bunun da keyfiyyəti Allah bilir. Nəyə görə? Peyqamber s.s. bunu deyib. Və üçüncü, əməl dəftərləri tərəzidə çəkiləcək. Bilirsiniz də, o məşhur ədisdir. Bir nəfər gətiriləcək, 99 dənə əməl dəftəri ona çıxarılacaq, göstəriləcək. Hər birinin də uzunluğu gözünün son gördüyü nöqtəyə qədər olacaq. O 99 əməl dəftərini tərəzin bir gözünə qoyacaqlar və bir kağıt partası gətiriləcək. Qoyulacaq o, tərəzin öbür gözünə və bu ağır gələcək. Xatıb görəcəklər ki, bir dənə lə ilə illə Allah yazın. Lə ilə nə qədər yeryüzündə günah etdi sən də axırda lə ilə illə Allah deyib əgər deyə bilsən deyib ölsən bütün günahların bağışlanacaq. Əgər deyə bilsən deyə bilsən, onu da hər adam Allah deməyi müvafiq etmir. Muhtəzillər və xavariclər tərəzinin olduğunu inkar edir əv onların bu gətirdiyi gülməli əsaslara baxan bir deyirlər ki əməllər materiya deyil, maddə deyil ki çəkilsin tərəzdən. İkinci də tərəziyə ancaq baqqalın eee təhirin ehtiyacı var. Allahın kərəzə ehtiyacı yoxdur. Elə belə də Allah bir hökümün nə qədər əməli var. Birincisinə birinci şübhələrinə rəd əvvəla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 O da onlara deyəcək, tanıyırsınız bunu? Bilirsiniz bu kimdir? Hamısı deyəcək, bəli, o ölüm əcəl. Hamısının canını alan ölüm. Başını kəsəcəklər. Aman o qoçun. Ondan sonra əbədi olaraq heç kəsənməyəcək. Bunu bu da, da dəlildir ki, əməli e, əcəli ölüm. Hop. Xəlb olmuş. Maddəsi nədir, heç kəs bilmir, ağıldır, yenə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 gözlərində o Allahın ədalətli olmasını sübut etmək üçün yaradacaq. Ona görə yoxsa onun ehtiyacı var. Nəhay Allah təala mələklərdən soruşdu ki, falan qulun nə edirdi? Onun ehtiyacı var? O bilir şə nə edirdi? Şahid olsunlar deyə mələkləri onların əməllərinə qiyamət günü şahidət versinlər deyə onlardan soruşur. Onları həmin insanlar üzərində gözdəçi təyin edir. Sonra qiyamət günü Allah-u hər bir Peyğəmbərə hovuz eradacaq. O hovuzdan Peyğəmbərlərin peygam, tərəftarları su içəcək. Kiyamət günü çox istəyir olacaq. Ya, bu hovuz, yəni bunun da iki mənası var. Şəriət baxımından olan mənasını dedim. Kiyamət günü olan hovuz. Lakin nüqəti mənada cəm deməkdir. Yəni zəharası cəm olmasına hədə deyilir, həvdur.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 Ayrar şeylər. Daxilindəki o su eynidir. Bəli, indi ona izah edəcəm. İkinci Kəvsər Quranda varid olur, Havuz isə Quranda varid olunmayır, qeyd olunmayır. Üçüncü Kəvsər Havuzdan qat-qat göyükdür. Dördüncü Kolsər e hovuz hər bir peyğambərə verilir nəşər gün. Amma Kəvsər yalnız Resulullah sallallahu verilir. O, o ona verilməsi ilə başqa peyəqəmbərlərdən seçilir. Yalnız ona verir Allah tağma. Və 5-ci, kövsər mənbəli. Oğuz isə o mənbərdən ora gələn suyun özəsidir, yeri. Bu da necə gəlir? Sənətdən həmən o məhşər, məhşərdə olan oğuza iki dənə kanal gəlir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 Həmsinin ətrafındakı qədəhlər, su içmək üçün olan qablar, köydəki uluzların sayı qədərdir. Öbür də bəyək dediyim o iki kanal zənnətdən gəlib ora tökülən su. Ondan sonra, ondan sonra gəlir o hoğuzun ətrafına yığılmaq. Məyər bütün sahabələr, hamımız o ovuzun ətrafına yığılacaq. Məyər başqa cür sual verin. Məyər istəməzsiniz ki, o ovuzun ətrafına yığılasınız, o sudan içəsiniz, o istəyir. Hər birimiz istəyirik. Allah dua edirəm, Allahdan istəyirəm ki, bizi o ovuzun ətrafında Peyğəmbərlə bərabər həşr olanlardan etsin. <gülüyor> Amma, siz təsəvvinizə gətirin ki, Peyğəmbər s.ə.v. görən, <gülüyor> ayələrin nazil olmasını müşahidə edən, imanlı, bütün müharibələrdə, cihadda iştirak edən, səhabə kimi görünən şəxslər onun vəfatından sonra mütəddə olunur. Və qiyamət günü o hovuzun ətrafına gəlmək istədikdə məleklər onları qovacaq. Peygamber sallallahu aleyhəlləm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 də diyə bilərlər, yoxsa mən, mən, mən onunla bərabər olmasam. və Bə, ən təəccüblüsü budur ki, bəzi bəqqərlər Peyğəmbər sallalləhu əleyhi qala-qala, "Bir məfulan şeyximlə həşr olunacağam." bəqqə. O şeyxim belə də tərinin içində üzəcək bu günahları ilə. Sən də onunla bərabər üzəcəksən. Mədinədə Qırdağanlı ilə mübahisə düşdü. Onlar Salman və Səfər Havalinin ardıcılları idi. Salman avdayla Sefer Avalin ardıcılları xavaricilərin laf belə böyüyü. Radikal, bütün alimləri heçinə sayan, qorxalq sayan, hökmət işçiləri sayan və s. insanlar. Mübahisət üçdü qardaşlardan, biri mədnə tələbələrindən. Dedi ki, inşallah qəamət günü baxaraq, siz, siz doğru, yoxsa biz. O da dedi, inşallah mən səfərlə, salmanla, qiyamət kimi həşr olunanda sənə göstərəcəm, doğru olub-oğulun. Qordaş da dərhal cavabını verdi ki, mən də Peygamber s.ə.v.lə həşr olunanda sənə göstərəcəm doğru olub-olmadığını. Mən bu bədbəxin iştahısına baxın. <gəlidik> Peygamber s.ə.v. qala-qala, Peygamber s.ə.v.lə dəlil eti kəbul eləmir, deyir, onu başa düşə bilmərik. Gök adi bir şəxsiyyətlərdən, 14 əsr, Gedə-gedə, elm azala-azala, elmi, laf, Peygamber s.ə.vələmin yanında, sıfıra, bərabər olan şəxsin ardıcılığı olmaq istəyir. Sonra gəlir, yəni yavaş-yavaş, diyamət kimi, gəlir-gəlir, o soruq, sual, hovuz yavaş-yavaş-yavaş gəlir o körpüyə, sırat-körpüsünə. Sırat-körpüsünə çətən kimi cənnətdir. Çətmədən, düşdən, cəhənnəndir. Es-salam, başqa şey yoxdur.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 yol. Ehdina's siratal mustaqim bizə düzgün yola, <Evdina -s -siratoHeyin> yola yönəlir. Bu mənəvi yoldur. Hissi yol deyil. Mənəvi, yəni hidayət yoluna bizi yönəlir. Fehduhum ila siratal jahim onlara yoluna. o sirat yoluna bu da hissiy yoldur. <t att> Bir məsələ var. Quran-ı Kərimdə olan ayələri İzahı ilə bağlı məsələ Alimlər ixtilaf edib Bəzilər deyir ki Hər şəxs Cəhənnəmə daxil olub Sonra çıxıb zənnətə girəcəyik Ətta peyəqəmərlər də Bəziləri belə Burə edədilər İbn Abbas başda olmaqla Onun təst təstəkləyən sahabilər Və sayrə Alimlər və Bunların dəlili nədir? وَاِمنْ مِنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا كَانَ لِرَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا اَ اللهُ اَلله تعالى artı bunu qədərə yazıp ki sizdən hər biriniz ora varid olacaqsınız. bu əzəmətli bir ayətdir. Doğrudan da insanın çaşdıran bir ayətdir. Düzgün başa düşməsən mənasını. Görə İbn Abbas rəziyallahu anhu bucür başa düşüb. Hər bir kəs ora varid olacaq. Yəni o cənnənin və başqa dəryəyəni də dəliqədirillər. Bu firavunlar hidayət de. Yekdumun qovmə hümmul qiyamətə fa oradəm nar. Bəs el vardı Firavun qönünü gətirəcək cəhənnəmə. Və ora daxil olan da, daxil edən də hər biri nəfisdir. Buna da dəliqədirillər ki, hər kəs oradan keçəcək. Həmsinin başqa bir ayədə siz və ibadat etdiyiniz, Allahdan qeyri ibadat etdiyiniz hamısı cəhənnəmə varid olacaq. Bu ayə nazil olduqda, Ənbiə surası 98-ci ayədir. Bu ayə nazil olduqda, müşriklər sevinir. Şey Deyir ki, deməli, İsa a.s. da cəhənnəmə düşəcək. Çünki onda da ibadət edirlər. Oca düşünür ki, onların ibadət etdiyi şeytan olan İsa a.s. yəni ki, İsa, onların zəni olan İsa, şeytana ibadət edilər. Həmən o şeytan, dəhənnəmə düşəcəyik. İsa aleyhissalam yox. İndi buna cavab içindir reydir ki, peygamberlər, şəhidlər bunlar dəhənnəmə düşməyəcəyik. Dəhənnəmin üstündən ketirdik. Varid burada bu mənadadır. Dəhənnəmi görüb ketirdik üstündən. Daxil olub ketməyəcəyik. Bu mənadadır. Bunların da gətirdiyi dəlildir. Deməli, İbn-i Masud radiyallahu anhə və s. sahabələr, bu reydə daha doğru reydir. Peyğəmbər s.ə.v-in Muslimin rəvayətində olan hədisidir. Deyir ki, nəfsim əlində olan Allaha and olsun ki, ağazın altında mənə beyyət edənlərdən heç biri cəhənnəmə girməyəcək. Ağacın altında Həbubəkir də olub, Ömər də olub, və s.ə.ə. səxabələr olub. Bunlar cəhənnəmə girməyəcək. Və hafzda r.ə.v-an hə Peyğəmbər s.ə.v-in zövcəsi. Deyir ki, ya Rasulullah, və s.a. demir ki, وَاِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا Sizdən hər biriniz zəhennəmə varid olacaqsınız. Allahın hikməti deyir, dəxil ühə demədir ki, varid ühə demədir. Varid başqa mənadır, daxil başqa mənadır. Allah danışanlar da, neysə deyəndə dəqiq edir. Varid mənasını başa düşmək lazımdır. Bunu da sənə kim başa sola bilər? Peyğambar s.a.v. Və Peyğambar s.a.v. görün cavabında ne deyir? ayəyə, ayə ilə cavab edir. Bir ələm təsməyi yəqulu sümmənun cilləziyilət təqəv Sonra biz Allahdan qorxanları oradan keçirəcək, zəhənnəmin üstündən. Şimdi zəhənnəmin üstündən <coughs> necə keçirəcəkləri barəsində biraz az sonra danışıqam. Kimisi dildirim frəziyilə, kimisi başqa cür deyəcəm, bakın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 Yüzdə sürünərək, kimsə sürünərək xərk etəcək. Lakin kimlər ki, qalacaq ki, cəhənnəmdə, e, cəhənnəmdə olacaqlar, onları o qarmaqlar çəkib aparacaq cəhənnəmdə. Və körpünü, o sirat körpüsünü kestikdə Peygamberlər o körpünün yanında dayanıb, deyəcək ilə ki, onlara kömək o ketsinlər. Yenə də Allah kimdən razıdırsa, onlara şəfaiyyəti onlara kömək olacaqdır.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 Quranda təsdiq olub bu ki, onlara Allah qala nur verəcək. Lakin bu nur muxtəlif olacaq. Kimisinin nuru, əni o ışığı yolu, ışığlandıran nuru dağ boydu. olacaq. Kimisinin ondan biraz az. Kimisinin nuru bir palaca ağrı kimi olacaq. Ağrı boyda, ışığlandıracaq. Kimisinin də yalnız bir əyağında nur olacaq. Bir addım atanda ışığı verəcək, sonra dayanacaq. İkinci addım atanda yeni işə verəcək, dayanıqla yavaş-yavaş o nurla gedəcək. Münafiqlərə isə, necə ki, onlar bu dünyada nöminləri alladırdılar, nöminlərin nuru ilə onlar gedəcək, birdən zülmətə düşəcəklər. Beləliklə də olar, bədbəxt olacaqlar. Bə dedim ki, ilk o körpünü keçən, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm olacaq, keçib cənnədə düşən. Cənnətin qapısını döyəcək. Teycə elək ki, kimdir? Teycə Məhəmməd sallallahu aleyhi və sələm. Teycə yəni, qapının arxasında dayanan mələk deyəcək ki, mənə əmr olunub ki, səndən qabaq, heç bir şəxs dün bu qapını açmayım. İlk cənnətə girən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm olacaq. Və ümməti də ümmətlər arasında Fikir verin, nə böyük xoşbəxtli Sonuncu ümmət, əgər din ağılla olsaydı, onda fikirləşərdik ki, bəli. Ən axırda bir soruq sual olunacaq. Amma sonuncu ümmətdir. İlk soruq sual olub, cənnətə girən ümmətdir. Hər bir işdə Peyğəmbər, Allah subhanətə alə, bizi digər ümmətlərdən üstün edib. Az əməl edirik, çox sağlıq qazanır. Onlar isə gecə gündüz ibadət edir,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 Şeytan da yaddınızda saxlayın. Hər birinizin niyyəti yaxşı olarsa, onun əməlini çorlamağa çalışır. Əməli yaxşı olarsa, yəni sünnəyə uyğun olarsa, onun niyyətini çorlamağa çalışır. Daima bu iki şeyi qoruyun. Daima niyyətinizi düzəldin, əməlinizi sünnəyə uyğun edin. Niyyətinizi düzəldin, əməlinizi sünnəyə uyğun edin. Və beləliklə də siz etdiyiniz əməlinizi puz etməsiniz. Yoxsa səhərdən axşama qədər əməl et, axırda də puz olsun. Heç bir məqsəd olmasın və yaxud hər hansı bir əməl etdikdə həvvəlcədən ona hazırlaşmaq lazım. Gedirsən haradasa danışmağa, fikirləşməlisən hara gedirsən, orada nə danışacaqsın. Hər hansı bir mövzunu izah etmək istəyirsən, həvvəcədən fikirləş, o barədə sənənin məlumatın var, yoxsa yox, ondan sonra izah et. Namaz qıldırmaq istəyirsən cəmata, fikirləş ki, səndən də daha ağıldası, elmlisi var o qıldırsan. Yoxdursa ondan sonra yəni hər bir əməldə əvvəlcədən fikirləşib, əvvəlcədən tədbir görmək lazımdır. Allah subhanətə alə bizi yəni deyirəm, o xovuz ətrafında Peyğəmbər s.ə.v ilə birgə həşr olunanlardan etsin və cənnətə göz qırpınında daxil olanlardan etsin. İnşallah gələn dərs cənnət və cəhənnəndə baş verən Açsarəl bahəzində olacaq. Oğzun, <gülüyor> usta səbhərəkə allahınə və bəhəmdək əşəbənlə ilə ilə